Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 85. tarackadását halljátok. És én Szedlák Ádám vagyok. Én meg Fejes Balázs vagyok. És témáink Kis között... Kis Gabriela van a témáink van. között... Igen, de majd csak, ha nem vagyok vonalban, az első link az a könyves blogról egy érdekes összegyűjtés, hogy csak gondoltam, hogy érde érdekes lehet erről beszélgetni, a, a címe az volt a cikknek, vagyis hát az alcím, hogy ezeket az adaptációkat várjuk legjobban 2013-ban, tehát könyvek filmes adaptációról van szó is, igazán tényleg nagyon impozánsalista. Patrick David testvérlövészekről volt itt szó, és én nagyon áradoztam róla, hogy elképesztő humora van, és ö, miközben az ember sír rajta. Tehát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezt meg tudják valósítani, De szép, szép filmet várok tőle, főleg, hogy a Western milyen jól felfutott most megint az utóbbi években. És Aztán azt látom lesz nem... a World War Z is, ugye, amiről ja. talán az első epizódok során beszéltünk. És már akkor is, attól is nagyon, Igen, attól is nagyon szép filmet várok. Sok zombival. Ö, igen, nézem, hogy ugye folytatják a a, a lánya a sárkány, tehát a válása, hogy is volt a magyar címe? Című trilógiának a második részével a lány aki a tűzzel játszott. Ö, arra mondjuk én még nem láttam az eredeti, vagy az első rész sem csak a, a svédet, de, de Svéd, most Svéd mert, az végig ment, ugye, az a sorozat. Igen, ott uh, mind a mindegyik filmet, azt uh. hiszem. Igen, igen, igen, láttam. De ellenőrizzük a MTV n például. <laughs> okay. Na most itt az, a cikk azt írja, hogy nem biztos, mert hogy igazából a színészek azok még, még nem tudnak róla, de hát azért jó lenne. Aha. Illetve Ú, jó nesztbős. Az is jó lesz. Igen, igen, tehát ez a skandináv krimi az egyik legjobb, vagy legalábbis itthon is elég népszerű szerző. Hát, megnátjuk, meglátjuk. skandináv krimi csináltak egy-két megfilmesítést, főleg a skandinávok, ezt a Vérvonal címűt, ami nem tudom, az nagyon-nagyon nyomasztó és azt gondolom, hogy nem ennyire pörgős tehát ez a, ez a, ez a trilógia az elkapta azt a hatásávat ami, ami a nem skandináv és a skandináv között teljesen befogadható és, és izgalmassá teszi aztán meg talán a valanderről beszéltünk is már Loh, a skandináv tévésorozat is igen Igen, is van mindenféle verzió van Kenneth branagh a gyűrött porostájával ami amúgy mennyire jó nagyon, nagyon. Most meg szembe gondolunk, a szép képekre, amik <gül> a sorozatban szerepelnek. Szóval nagyon jó kis évnek ígérkezik, még megvalósul, és már megint nem tudom, mikor kéne a munkára is időt szakítani, mert olvasni, meg filmet nézni kéne. Meg, meg videójátékozni is. Igen, igen, és időjárásnak is. Átbálódni. Bődületesen. Aha. <gül> Jóval, mi a következő? A, az viszont egy valami egészen más. Ezt néhány hete fedeztem fel ezt a blogot, az a neve, egy szláv Textus, és egyrészt nagyon szeretem a szeretem azt a képet, ami ott van, a, hogy indít, illetve, ha nem is azt mondom, hogy minden nap így szépen végigolvasok minden, de, de, de folyamatosan követem és értem, hogy végre valami, ami a szláv irodalomra fordítja figyelmét az embernek. Hírek, de kiállításokról ö, szerepelnek benne novellák, akkor könyvajállók, interjúk, mindenféle események, és ö, különböző szláv nyelvterületeken működik. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan elhanyagolt, legalábbis itt a podcastban viszonylag ritkán beszéltünk szláv könyvekről. Én téged őszintén csodállak, egyébként. Most elnéztem erre a blogra, és az úgy néz ki, mint a a litera, a a uborka szezon közepén. Ilyen oh. kiállítás megnyitókon, ahol kibolyosodott pulóverű bölcsészek fogják egymást nézni. Meg a Ö, Na most ez a lengyel intézet, ezt véletlenül rendkívül sokszor szoktam látni, ugyanis uh, itt van az opera mellett a. Lüli mellett közvetlenül azt hiszem, és euh, mindig, amikor elmegyek mellette, iszonyú érdekes kiállítások vannak bent a, a, a terében, Tehát euh, az a, az a bolyhos bölc, bölcsészpullover az egyáltalán nem jár hozzá, hanem, hanem az a fajta, amit az ember, hogy oda megy az üveghez és össze hogy közben jól figyelmesen megnézze a bent lévő dolgokat is. És, és befogadó, befogadható méretűek azok a terek. tehát euh, nem, az a fajta, amit az ember bemegy, 10 perc megnézi, és aztán maximum visszatér, hogyha még valamire kíváncsi, de, de speciál, az tetszik. A többinél meg pont ezek alapján, a tapasztalatok alapján én kíváncsi vagyok, hogyha utána esik, akkor, akkor nyitott vagyok az ilyesmire. Ti a részem belőle. Oké. Okay. tudom mondani. Viszont ennek kapcsán felmerült az, hogy, hogy nagyon tetszett a blogban az, hogy, hogy így ez a tematikája. Tehát, hogy valami olyasmire fordítja a figyelmet, ami, még azt sem egy nemzet, hanem, hanem a szláv nyelvek ö, területén mozog. Milyen jó kis gyűjtőtopik, vagy gyűjtőblog. Tudtok-e ilyet én? Én Beírtam hirtelen kettőt, egyik sem pont ez egyébként. Aha. Az egyik a ref nyelv volt ilyen, amit egy, ö, egy fordító írt teljesen hobbiból, és... Ö, Hip-hop szövegek, metaforák kibontása, metaforabokloknak a felderítése, ilyenekről szólt. Csak nagyon ritkán frissül. A másik meg a, a blog.húm van egy ilyen latinos blog, ami időnként azt próbálja hiderni az emberekkel, hogy erre mégis szükség van, és hogy mi csak megint milyen izgalmas táblát találtunk, és ha meg arra, hogy hát még a Harry Potterből is készült latin verzió. Aha, tehát ezek élő, élő anyagokat linkelgetnek, vagy vagy porolnak, leporolnak. Egy teljesen élő közösség van ott, meg élő anyagok születnek. Más Aha. kérdés, hogy akikről születnek, azok nagyon alig nem élnek például. De be is dobom mindeneked a linket. Laudátornak hívják a Aha. blogot. Ja, a és a lányomnak nem... megmutatom, mert ő nagy kínódással tanul latinul, tudjátok. Aztán elpöngészük majd itt. Egy szabad lehalja. idejében ezt akarja. Aha, igen. <laughs> Azt fogja mondani, hogy kösz. Hát, de ha a Latin Harry Potternek esetleg nekiveselkedik, lehet, hogy ez meg így, így Na, aztán a következő az tök jó téma, mert teljesen véletlenszerűen futottunk tegnap bele, nem? Ó, igen. Mind a hárman részt vettünk a, a már többször emlegetett Budapest New Tech Meetup rendezvényen, ami mind a hárman érintettek vagyunk, úgy voltunk, de most vagyunk, vagyunk voltunk, és ott szerepelt... Egy remek előadás, Mata Juli adta elő a konkrétan az Otlik applikációról tartott előadást, ő is benne volt ennek a megalkotásában, és erről az applikációról már beszéltünk adásokkal ezelőtt és most olyanak volt véghallgatni azt, hogy voltak éppen hogyan próbálták összerakni, illetve ami még remekebb ezekben a meetup előadásokban, hogy öt perc után az embernek számtalan kérdése támad, és aztán el lehet kapni az előadót, és sorozgetés, fröccsözgetés közepete kifaggatni, mindannyian megtettük, ha jól emlékszem. Igen, de szerintem ugyanazt tudtuk meg, hogy hogy szét van széledve az ennek az alkalmazásnak, nek ennek a, az utitárnak az összerakó csapata, és hogyha lesz például, még további regényeket. Igen, igen, mindegyunknak volt ötlete, vagy legalábbis nekem volt, de nekik is vannak mindenféle terveik, ami olyan, olyan szövegeket dolgoznak, fél, ami működik úgy, hogy a lokációk azok tehát elég jól el Budapesten, és nagyjából bejárható, és a regény sem foszlik szét teljesen. És én ott a két kis frics után nagy lelkesen fogadkoztam, hogy ezt kéne járni, sőt, hogyha jó idő lenne, akár közösen is. Meg is ígértem, hogy visszajelzéseket küldök majd, hogy metten, meddig, helymét, és eltévedtem-e az őrkénylegényben. tehát szerintem ez egy lehendő program, amelyben szívesen látunk minden hallgatót. Igen, illesztünk rá valahogy a kocsmákat, mert nem egy társasági foglalkozás egyébként, fülhallgatóval kell csinálni az egészet. De valahogy meg fogjuk oldani. Hát majd kihangosítjuk. Ahogy így gettoblaszterrel. <gül> ez, ez az intellektően gettó. Igen, igen. Jó lesz az. Amúgy mit csinálnál meg így? Mit, mit olvasnál így szívesen? Én, ott mondtam uh, Julinak, az a szintén az adások uh, valamelyikében elhangzott tartúra volt, amely már amúgy is nagyjából így működik, de ott uh, ugye van ez a csoport, aki szépen vándorol és iszik, és emlékezik Tarsándorral uh, különböző szövegekkel, és hogyha ez uh, valahogyan... Ha rá lenne húzva valamelyik regényére, vagy így konkrétan novellekbe le lenné neki lesz, vagy tervszerűen, akkor ez adna hozzá, ezt biztos, hogy kipróbálnám. Illetve ugye felmerült Krúdi is, de azon gondolkodtam, hogy ilyen korotás regényt is szívesen ö, kipróbálnék. Kemény Istvánnak a kedves ismeretlene, tehát az amúgy is sok budapesti helyszínnel operál, de ha jól olvastam most, éppen az adás felvétel előtt olvastam a szagóval az interjút, a, a, az új könyve az is ott a Király utca környékén működik, tehát lehet, hogy kisebb túrával meg lehet úszni, viszont lehet, hogy sok kivással. Hát azt mondjuk hogy valahogy túléljük, én is itt van az interjú, egyébként nem jutottam még a végére. Nekem még külföldi legények jutottak egyébként a szembe, hogy azt mondom, van ilyen, meg ott végig van szobrozva, Aha. táblázva, minden létező eszköze végig lehet járni. De mondjuk, vagy egy Dubliners, vagy még sokkal jobb lenne az a game-ennek a never-verje. Úgyhogy fel se kell jönni a Londoni metróból tulajdonképpen. Uh, jó, ez gyönyörű lenne. És létezik, hogy nincs ilyen. Létezik, é. akkor ez piaci rész. Kérünk 50%-ot a nyároségból. Plusz egy túrára. Mindenképpen. Igen, és két jegyet. <há> Átszállósat. Na Gabi, neked még van valamilyen nőnapi. napi? Ó, igen, igen, igen. A liter összegyűjtötte a, a holnap ünnepelt nő nap különböző ö, rendezvényeit. Mindenütt nő. Teleg <gül> jobb otthon biztos. Csom, ez, itt március 8 és 10 között, tehát a hétvégén lesz ö, számtalan helyszínen 110 program. Mindenféle múzeumokban, kávézókban, meg vidéken, színházakban előadások, meg felolvasások, Szöcsiben is lesz Lidáról, ha jól látom, valami előadás. Lehet belőle válogatni, aztán elvinni kedves meglepetésként valami hölgyismerőst. Semhová nem kapcsolódó hír következik, illetve ilyen felfedés. A hívta fel a figyelmünket arra, hogy John Locke, aki a ilyen self az egyik amerikai apostola, és aki belekeveredett abba a kis botrányba, és amiről már egy korábbi adáson beszéltünk, hogy etikus-e felkérni, megvenni embereket arra, hogy rétejék az Amazonnak, a vedett 5 csillaggal, meg írják rá, hogy milyen jó, és ez majd megdobja az eladásokat. Na, hát ő odaig jutott, hogy igazából ez valamire csak jó, mert egyrészt keresi a pénzből, de másrészt pedig magyarra is lefordították, és adják ki az őregényeit. Például a multimédia plázában lehet kapni, és a kiadó adja ki A magam ugyan vicces. A halál mestere. Igen. Az a címe. Az Amerikai Terület egy egykori bérgyilkosa. <gül> Most szabadúszóként dolgozik. Ha, na erről az jut eszembe, amit a viharsarki kattintos blog. Nem tudom, ismertek-e Artai Csaba, aki ilyen költő meg. Közért a személyiség tekinthető iszonyatos vicceivel a kis blogján, ő összefoglalta a kevésbé sikeres filmtörténeteket, film, ahol, ahol a, a különböző szerep kis összefoglalók voltak például, amikor a egykori vietnámi veteránt visszahívják, hogy akkor végezzen el egy küldetés, de, de a repülőgépen és rohama lesz, és sajnos nem marad az egészről, és, még to, és így tovább, és így tovább. Lehet, hogy ezt is belinkelem, de, de úgy tűnik, hogy van, aki az önmaga parodiáját is meg tudja valósítani. Így van. Jó, a nem kell ezt... lehúzni, nem olvastuk. Okay. Csak van a szakvagyot. Valam, megkeresni az angol eredetiét, hát ha, hát ha az olcsó mind a forint. <laughs> én meg addig, amit én gyűjtöttem, következő hír, az először ilyen tök jó hírnek indult, rettenetesen belelkesedtem rajta. A, arról van szó, hogy a Marvelnek meg már egy ideje létezik egy ilyen előfizetése, szolgáltatás, hogy mit tudom én, havi 10 dollárén korlátlanul nézegetheted a weben a, a képregény archívumukat, ami ilyen hat hónapnál régebbi ilyen katalógus tartalmaz. És most jött ki végre egy iOS alkalmazás, hogy akkor a kényelmes pózban, ugye a kanapén is lehessen az iPad-en fogyasztani ezeket a képregényeket, és most jött el az a pont, hogy akkor én is gyorsan bevittem a hitelkártya adatait, hogy akkor előfizessek. Sajnálatos módon nem fogadja el a, az ékezetes karaktereket, meg például a házszámban a perjelet, és nem tudom bevinni a címemet, ezért a hibás cím miatt meg nem, nem hagyja jóvá az otp a vásárlást, úgyhogy itt állok teljesen ráizgulva a képregény és nem tudok előfizetni rá. Így megy ez. De minden esetre az, mint üzleti modell, nekem nagyon tetszik, hogy ha nem is a friss képregényeket, amit nyilván szeretnének, hogy megvásároljunk fix pénzért, hogyha az ember elkezd valami karaktere, vagy, vagy történettel ismerkedni, tök jó be belelapozni a régi gyűjteményekbe, és azt viszont teljesen irreális dolog, hogy egy ilyen gyűjteményt megvegyen az ember ilyen sok száz dollárért. Igen, nem, nem így, is, is az lehet a füzetet beárazni. Aha, igen, igen. Hát én ehhez képest igen, ezért, két liter kólát megívott, apró gyerekként szoktam erőhangálni, mostan már két-három napja a postrádához reggelente, és az Istennek nem jönnek meg a képregényeim. Hmm. A utolsó öt transmetropolitánt várom, a Mook depository illetve, amiatt elkezdtem ezt mondani, hogy megjelent a Global Frequency nevű, azt hiszem 10 részt megjelt, vagy 12 részt megélt epizódokból álló volna Elisa által írt és 12 különböző rajzoló által rajzolt ö, sorozatnak az új Trade Paperback verziója, ami piszokolcsó, valami 15 euróat hozzád ingyen szállítással És hát remek, és mindegyik nagyon jó volt, én nagyon szerettem azt. Aha. Úgyhogy akinek ez eddig hiányzik, és tudja, hogy nem tudom, 6 éve nem adták ki, az most szaladjon fel az internetre, és vegye meg. De egyébként é. ez az előfizetéses modell ugyanúgy ilyen szörnyű, DRM-mel ellátott dolog, hogy nem is tudod. Tehát valami ilyen korlát van, hogy talán 5 vagy 6 számot lehet offline tartani a, az olvasóján az embernek, ami ilyen kis füzeteknél azért mondjuk egy repülőutat nem, nem töltene meg, hanem Tudom, egy másfélből a maximumra. Ha csak nem érvényes, akkor Hogy a képregények, ez a hülye gyerek is hozzászóljon, aki nem engednek be a nagyfiúkhoz. Hétvégén meg volt az az élmény, hogy két képregény filmet sikerült abszolválni. ezzel a szép szóval, az egyik a tor volt a másik pedig a Dread Bíró, az új. Hú, És... Nekem a dreadbíró nagyon-nagyon-nagyon tetszett. E, igazából én is élveztem, de egy bajom volt vele, hogy úgy éreztem, hogy, hogy... Ez egy epizódja volt valaminek, amit szeretném tovább, tehát, hogy oké, okay, és még mi van ebben a világban. Tehát nem nem éreztem azt, hogy ez egy daragon állóan megálló sztori, ha bár nagyon izgalmas volt, hanem hanem hol van, oké. Okay. Más... Egyáltalán nem tudnak önálló epizódokat gyártani, ez évek óta nagyon idegesít. De Aha. egyébként nekem pont azt tetszett, be, hogy végre nem ilyen eredett történet, meg mit tudom én, hanem dread bíró életéből egy, egy ilyen yes, esemény. Csak... Nagyon szép, egy szép film volt. ez, Az esztétikuma is megképesztő volt. Tehát ez a slow -mo nevű ö, drog, ez például úgy éreztem, mintha belém tolták volna, amikor ezek a jelenetek voltak. Aha. És uh, ugye a Game of Thrones-ból szereplő is iszonyú erős volt az átállás, de amit megéreztem, főleg a tornál, ami úgy ugye egy, egy vándorcirkusz hatású, de persze azért éreztem, hogy és akkor még ott volt az utalás a Stark-ra, a Tony Stark-ra, meg, meg, meg mit tudom én, és utána elkapott ez a láz, hogy gyűjtsd össze, mint hogy akkor ezeket a kilógó ö, kis ö, szálakat, ezt is felfejtani, és megnézni az összes többi képregényt, is gondolom valahogy, hogy így lehetne berántódni ezeknek a, a rendes, rendes, tehát a, a képregény, vagy nem is tudom, a filmhez képest, hogy lehet nevezni a jól, hát nem, nem nem mozgóképes. És mondanám, talán meg is osztottam a noveletek pár hete, hogy nagyon-nagyon hogy az új tor sorozat képregénybe, úgyhogy ha valaki most akar berándulni az legjobb időpont arra, hogy, hogy a tort elkezdje követni. Ja. Csak hát működne ez az előfizetés, ez arra, abból indult ki a beszélgetés, és nem megy. Viszont akkor inkább beszünk arról, hogy mi, mi az, ami működik. Mi az, ami hozzájutottak. Igen, igen. Oké, okay. akkor én elkezdem. Volt nálam tesztre egy ilyen világítósos olvasó, olyan, mint a Kindle Paperwhite. Csak ezt a Uh, Onyx International gyártotta, akik kínaiak. Ennek megfelelően az eszköz technikailag tökéletes és borzasztó gui van rajta, és, uh, és majd egyszer, hogyha megtanulnak rendes felületet csinálni, akkor, akkor az jó lesz. Addig viszont az előnye van meg Magyarországon, hogy meg lehet vásárolni egy boltban, ahol előtt megnézed és kézbe veszed. És erre kellett nekem szöveg, úgyhogy nekiugrottam annak, amit háromadast az előtt ígértem meg, a 14 autónak. És arra jutottam a tenyeremmel egyébként a vizet csapkodó a fürdőkádban nagyjából, hogy ez még mindig vicces. És bődületesen, Nagyon jó mondatok vannak benne. Totál tudom, hogy mi fog következni a következő oldalon. De még így is működik. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy álltok a rejtő projekttel, de ezt én így folytatásnak nagyon tudom ajánlani. Szerintem itt van a az olvasóban, és meg fogom próbálni. Főleg azért mert ez így betoltható egy kis szabad időben. Én most elkövettem azt, hogy, bát, hogy majd hamarosan olyatok, hogy nagykönyv folyamba kezdtem bele, és ebből sokkal nehezebb kikeveredni, vagy félbehagyni, de a rejtők ezek pont pont kitöltenek két órát, nem? Hát ezt nagyjából ennyi, két-három óra alatt el lehet olvasni a... Ilyen rökezőt. 150 oldalas hmm. dolgok, és mégis megvan az a, az a 8-10 jelent, ami miatt érdemes. Aha. Rögtön a vendégnél aladál aki kiöregedett uh, kirkózi olaszlán, akinek a nevében Golcsöviven beszél. Aha. Az egyik ilyen, az például tökéletes. Meg, uh, meg úgy általában, annak a, a regénynek már felütése is geniális, biztos emlékeztek rá. Golcsöviven a 20 nem tudomány éves matróz, a Makó nevűt írta, Igen, igen. Megnyeri a Nobel-díjat. Kártyán, vagy hogy van az? Makó, igen. Én is azt kezdtem el olvasni pár hete, most megint kedvet kaptam, hogy folytassam. Jó, én is, hogy elkezdjem. Adam, te komolyan el kellett volna menned egy ügynöknek. Ő, ő lenne az, aki bejön és kiszórja ki a földre a szemetet először, tudod. Szeretném elmondani, hogy egyszer megcsináltam. Robot porcívókat teszteltünk, majd amikor szabadon engedtük az összes kis jószágot, akkor a, a kolléganő, akinek a lakása voltunk, elővette a szenkor típusú rendkívül kínai porszívot, és összeporszívózott a robotok után. Na, de, de nem csak az a lényeg, hát azok robotok. Igen, sokkal robotabbak voltak, mint porszívók, ah. ez tény egyébként. Ilyet, volt egy, ami nem volt rossz, na azt ismerjük el, az összes többi széthordta a fenébe a, a prézét a lakásban, úgyhogy bele lehetett volna rántani egy, nem tudom, egy lakodalomra, annyit szórtunk szét. Éh, és van még egy könyvem egyébként, az meg a Yevgenyi Morozovnak, akit Evgenyének írnak mert Amerikában szakadt szegény politológus csávú, a The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom című nagyon komoly című könyve, ami az első nyolc kb. komoly, utána Morozov, aki egy bőtülötesen okos ember, elkezd szisztematikusan tolalkodni. Nagyon jó. Éh, arról szóló könyv egyébként, hogy a az internetes szabadságról, meg az elnyomó rendszerekről, meg meg, meg Kínáról, meg, meg az összes ilyen kis diktatúráról nem úgy gondolkodnak a nyugati gondolkodók, ahogy azt kéne. És Morzov szerint az a fő probléma, hogy a hidegháborús metaforák azok túlzottan élőek, és nagyon komolyan veszik azt, hogy a szovjeteket a szamizdat döntötte meg, meg, a Szabad Európa Rádió nem az, hogy egy teljesen életetlen rendszer volt, és tök lemerült a 80 évek végére. És e, e, emiatt, az analógiás gondolkodás miatt e, egészen hülyeségek forrónak közszájón. Rögtön azzal, hogy ha valamát bekötik az internet és lesz ott szabadsajtó, akkor minden megbukik, és, és hirtelen alakulott a világzó amerikai típusú demokrácia. És ezt a gondolatot szedi nagyon jó példákkal, nagyon alaposan körbejárva e, darabokra. Egy ritka szórakoztatókönyv. Szedelő olyan tényeket, például a kedvencem az az volt, hogy, hogy volt ndk felmérés arról, hogy, hogy az emberek azok, hogy visszanyúlnak az ottani kormányhoz, mennyire elégedettek, mennyire látják a szociális világrendnek a fenntartóságát. És azokon a területeken, ahol lehetett fogni a nyugati tévét, amit nagyon nehezen beengedtek, mert nem tudtak hogy zavarni, mert annyira könnyű volt átlőni valamiért oda a tévéadást, ott az emberek sokkal kevésbé voltak parásak, amiatt, hogy itt egyébként itt vannak a szovjetek. Azokban a kis völgyes területen, ahol nem lehetett fogni, hogy sokkal elégedetlen voltak. Úgyhogy például az, hogy az embereknek ad szórakozást, az többé-kevésbé egészen jól működik. És szépen darabolja fel ezt a, ezt a hitet, hogy a Facebook forradalmak, a Twitter forradalmak azok miatt nem működnek, vagy miért kéne működniük. Nagyon jó szemlélet formáló, nem fogom senkit rábeszélni szerintem, de megéri belenézni, ha egyszer valakit az érdekel. Oké. Okay. Gabi? <haha> El van némitva? Igen, elmenekült mocskáját kérgeti szerintem. Igen, és persze, közben beszéltem. Uh -huh. <gül> Ez az, ahogy, ahogy szokott lenni. Tehát én, ahogy a említettem, elkövettem azt a hibát, hogy, hogy egy regény folyamba ástam bele magamat, ami mellé egyszerűen nem, nem, nem fér be más, ami Nekem rendkívül szórakoztató, de a hallgatóknak talán kevésbé lesz, mert még ráadásul a négy kötetből most kezdtem el a negyediket, tehát még jövő is jut belőle, azért igyekszem mást is felmutatni. Mégpedig ez továbbra is a rána rász, most már megnéztem hátul a kiejtési jegyzékben, és úgy tudom, hogy így kell ejteni. Csodaidők kötetének már a második, meg harmadik darabja volt, ami hát jobb, mint az első számomra, mindenképpen erősebbek és működőképesebbek lettek, és, és de számtalanszor azt érzem, hogy, hogy, hogy elégedetlen vagyok az egésszel, miközben abba hagyhatatlan számomra továbbra is. Tehát csak ha éjszakában át olvasom, olvasom, hogy egyszer elkezdem olvasni, akkor, akkor a, akarat erővel kell befejezni. Mert hogy mégis valami konkrétumot mondjak róla, ez valamikor a ha jól emlékszem, hogy 3900-as években játszódik egy olyan világban, ahol az emberiség már széterjedt különböző bolygókon. A föld ugyanúgy létezik, de számos más bolygó is, és különböző hatalmi egységek vannak, és a maga a család, akinek a család történetét figyelemmel követhetjük, egy, egy Kaven nevű közösség, egy nagy nemzetség, vagy a tagja, és ez a Coven egyfajta puritán, családi, hierarchikus, letisztult, vallási elvekre épülő közösség, de ez akár bolygókon is működő közösség. Mindenesetre nagyon szigorú szabályrendszereik vannak ahhoz képest, mint amit manapság így megélünk. Mindemellett viszont nagyon erős ez a kapcsolati hálójuk, és Ugye tudni kell, hogy a szerző az maga teológus, sőt, ha jól tudom, lelkész is. Nem igazán néztem még utána az ő életrajzának, hiszen olvasnom kell a regényt. És és amikor így belekukkantottam talán a moin hogy kíváncsi volt, vagy más, mint gondolulat volt, és valakinek valami megérzés, hogy kíváncsi volt, hogy ez a, ez a teológia ö, mennyire itatja át a történetet, és én az első kötetben éreztem azt, hogy ez a puritán közösség, ez, ez, ez, ez nagyon máshol vannak a súlypontjai, és amiatt a regénynek is, mint ami, ahova én helyezném, ami talán engem jobban érdekelne, de aztán a második, harmadik kötetben ez már jobban belecsap a Három karaktert kísér figyelemmel a story egy a család fejét, aki folyamatosan az elvei miatt a, gyakorlatilag a, a szakadék szélén táncol, hogy kirakják hol a családból, hol a közösségéből, hol az egész kavemből, hol pedig csak egyszerűen kinyírják. Ennek az unokaöccse a kiszakadt Ján, illetve egy fiatal lány, akinek a vérségi kapcsolatai azok elég kérdésésekben, olykor kiszámíthatóak, aki bekeveredik ebből a családban. ez a kaván nagyon erősen összezár, és különállónak tekinti az összes többi embert, illetve ha valaki kilép ebből a ház ebből a kapcsolatrendszerből, akkor ő kiszakadtá válik, és a többi nem térhet vissza ebbe a családi kötelékbe. Tehát nagyon szigorú. És hát persze a világ köztük, közben alakul körülöttük, és az, a, az, ami miatt én egy kicsit elégedetlen is voltam ezzel, az, az elkezd szépen lassan átformálódni. Ez a nagy uh, univerzum, ebben különböző hatalmi harcok számtalan uh, uh, uh, jelét mutatják, és ennek egyre több emberesik áldozatok, később milliók, remélem ezzel nem spoilerezem el, és aztán ez át is alakítja ezt az egész uh, konvent, a kénytelenek hozzáidomulni, nem is kénytelenek, hanem egyszerűen így történik meg velük. Uh, de hogy science fiction, vagy sem, azt azon is elkezdtem sokszor gondolkodni, Képtelen vagyok eldönteni. Mindenképpen vannak science fiction elemei, ugye ezek a bolygók, illetve némi nemű ö, tudományos eszköz is feltűnik, de, de olyan kevés figyelem jut rájuk, illetve olyan kevésé számomra megkülönböztethetőek a bolygók, nem, nem, illetve az egész díszlet, amit felhasznál a szerző ahhoz, hogy ezt a családtörténetet, ezeknek a karaktereknek a nagyon bonyolult és tényleg vérzivataros ö, sorsát bemutassa, hogy, hogy nem csak a science fiction, hanem én néha még az egyetlen hitköznapi életeszközrendszerét is keveseltem, és, és talán ez az, ami még így bajom vele. Tehát, hogyha isznek, akkor az biztos kofen, hogyha ruhát vesznek, akkor az biztos ez a hagyományos palást, hogyha esznek, akkor is az két-három dolog, növényzet az, hogyha valaha feltűnik, akkor az biztos, hogy az okfa, vagy pedig a narancsszínű fű. Tehát ezek az elhelyezett, mint egy színpadi, térben lenne, csak néhány díszlet állhelyezve, hogy figyelj arról, hogy mit csinálnak a, a figurák, és hogy mi történik velük, hogyan keverednek interakcióba. Viszont ezek az interakciók rohadtul érdekesek. Nem De tudom, Adam, neked volt-e alkalmat, hogy egy kicsit belekukkantj, vagy leporold az emlékeidet, az élményeidet? Nem volt, csak az ugrott be egyébként, hogyha mondjuk megnéznél egy, egy modern családra géntet, tegyük fel, hogy ez létezik, vagy nem tudom, hogy létezik-e, ami sokról szól vagy a misokról. Ha elmentünk új ruhát venni, az pont hasonlóan lenne izgalmas. Tehát hogy, hogyha fogsz egy zárt uh, vallásos kört, akkor elképzelhető, hogy ez így ben, az azon belül élhető. És az... hú, most akkor a szerzőbe fogok érve. Tehát uh, ahonnan uh, etelka jön, onnan meg ennek így van logikája. Én elhiszem. Én nem, nem azt mondom, hogy mi a rossz a könyve, hanem mi az, ami miatt én elégedetlen voltam a befogadása során. Tehát ez, egyszerűen a mi találkozásunk nem volt teljesen zökkenőmentes, mind a mellett, hogy folytatom a negyedikkel, és addig nem is fogok mást olvasni, még be nem fejeztem. És egyre jobban kezdek megbarátkozni azokkal a dolgokkal. Ez az eszközrendszer, vagy ez az eszköztelenség az, amit talán és ezért nem lehet azt mondani, hogy science fiction vagy nem science fiction, mert, mert uh, ugyanúgy kevés az az elem, és lehet annak is nevezni. Ezt, azt döntse el az, aki, aki, aki azt megítéli magát úgy, hogy el tudja dönteni bármi hogy a science fiction-e vagy sem, de teljesen mindegy olvas, olvasmány, amit, amit lehet szeretni. De még egy abszol, ap, apró technikai dolog, ugye ezt T-bookban vettem meg abban a pillanatban, hogy Ádám a figyelmet, hogy ki jött. És ez nagyon-nagyon kényelmes, mert ha jól sejtem, ezek vastag kötetek és uh, viszonylag gyorsan volt az átállás a második, harmadik vagy a harmadik, negyedik kötet között, amit ezt nem igazán lehetett volna megcsinálni papírkönyvekkel. Viszont uh, számtalan ilyen kis kiegészítést tett hozzá szerző az, az e-bookhoz. Például van hátul kislexikon, meg családfa, meg alaprajzok, amit én figyelemmel végig is nézegetem, mert az alaprajzokat, de a kislexikon számomra maximálisan használhatatlan. Tehát uh, Nincsenek ugye linkelések, hanem utána hanem a végére mész és ABC rendben egy csomó kifejezés meg név, meg, meg fogalom, meg, meg történelmi momentum szerepel. Most végigolvasni nem tudom, és, és, és már nem tudom, hogy hol került szóba. Hát valahol én ezt másképp képzelném már vagy hogy Nem tudom, hogy kéne, nem tudom, hogy hogyan. Tudod, hát, hol volt ez? A Jiddish Polismenz union ami egyébként óta megjelent magyarul. Igen. Uh, ott pont ugyanaz volt a tapasztalatom, hogy, hogy volt a végén, mint megtaláltam így lapozgatásot egy 9, -9 után, amikor már ki volt írva, hogy the end, akkor mi van még utána. És ott találtam ilyen szószeretet, ami egyrészt teljesen felesleges volt, mert, mert pont az egyik varázsa, hogy, hogy rá fogsz jönni arra, hogy a fel az mobiltelefon, a solem az meg pisztoly. Másrészt pedig sehogy nem lehet értelmes módon elérni. Igen, itt ezt talán a papírkönyvnél jól működik, és én szeretem a lábjegyzetet, mert döntést megengedi, hogy viszonylag kis veszteséggel el tudod a dönteni, most megkeresed, elolvasod, visszatérsz, vagy pedig nem. De hátra, hátra lapozni még a papírkönyvben is nehézkes, és, és így viszont Ibukban ez teljesen felesleges volt. jó. Évök. Év, a következő könyv, amit találtam, ez abszolút így a borítója fogott meg, akkor kezdtem így ráklikkelni és beleolvasni, és úgy vettem meg. A Robert Jackson Bennett nevű írónak, The Company Man című könyve. És még csak úgy a felénél járok, úgyhogy még óvatosan ajánlgatom, de néhány címkét azért át tudnék ragasztani. Ez egy ilyen hard-boiled detektív történet, alternatív valóságban. Kis steampunk hangulata is van. Mindenféle furcsa technológia benne, kicsit fantasy is. Itt egy ilyen nagyon érdekes... Nagyjából eladtad. Igen, igen. Mixtúra éreztem, hogy, hogy valami lesz ebből. Azt történik így, a, a mi valóságunktól ugye az 1800-as évek végén kezd eltérni. Van egy amerikai tudós, aki mindenféle furcsa és nagyon komplex ilyen steampunk jellegű eszközöket e, talál fel, és ebből egy ilyen hatalmas amerikai vállalat alakul ki mindenféle innovációval, és e, egy, egy új város talakítanak ki ennek a, ennek a gyárainak a kiszolgálására. Ott játszódik ez a történet. És a főszereplő az egy ilyen igazi lecsúszott nyomozó fickó, akit néha ez a nagyvállalat megbíz a belső dolgoknak a felderítésével, amikor mondjuk nem akarnak valamit a rendőrségre bízni. És hát tényleg annyira az Azzal kezdődik a, a, a könyv, hogy, hogy a rendőr kollégájával beszélget, és kiderül, hogy abba hagyta már a, egy hónapja az italt, de azért a 20-30. oldalon eljutunk oda, hogy de azért az ópiumot nem. Mert nem lehet mindent egyszerre. Mindennek van határa, igen. És azon kívül, hogy, hogy nagyon kemény kötésű és lecsúszott eh, antihős, van, van egy olyan képesség, is, hogy szépen lassan így... Eh, ha nem is gondolatot olvasni tud, de úgy ráérez dolgokra, ha valakivel hosszabb időt tölt el. Nagyon vicces jelenet például, amikor a főnöke, aki ugye emiatt bízza meg dolgokkal, azzal beszélget, akkor négy, perc, négy percet beszélgetnek, és akkor mondjuk egy percre kimegy a szobába, illetve a szoba másik végében megy a, a, a főnöke, mert tudja, hogy ha hosszabb ideig ilyen közel lenne hozzá, akkor elkezdeni tudna olvasni a gondolatait, ha. Szóval egy, egy teljesen furcsa világ, amiben azért felismerni dolgokat, ami, aminek megvan a megfelelője a mi világunkban, is meg furcsa karakterek. Van egyrészt egy ilyen tudományos vonulat is, hogy hogyan működnek ezek a nagyon-nagyon innovatív termékek, amit ez, amit ez a gyár készít, de érezni, hogy itt van valami, valami a háttérben, valami varázslat jellegű. Egy, egy nyomozós történet, igazából a konfliktus az a nagy gyár, és a éppen szerveződő munkások között van, és ugye ez az 1920-as években játszódik. E, és és a, a, ezek a gyilkosságok, amivel, aminek a felderítésével megbízzák ezt a fickót, azok pont ilyen szakszervezeti emberek halálával kapcsolatosak. Úgyhogy van egy ilyen sejtésem, hogy ennek nem lesz jó vége. De nagyon-nagyon tetszik a világ is, meg ezek az apróbb kis csavarok. Természetesen nagyon jó lehetőséget ad ez a sok ilyen steampunk jellegű dolog, hogy akkor megjelenjenek. Tudjátok ezek a, hogy hívják ezeket a repülő léghajó, léghajók, meg az összes ilyen kellék. Aha. Milyen formátumban szereztette ezt be? Kindle, Kindle. Mert keresem közben a navazalon, de találtam paperbe et belőle, meg audio cd Aha. Akkor lehet, hogy csak a másik boltban van, mert itt berakom neked a linket. Hát figye! kölcsön tudom adni szükség esetén. <gül> <gül> Jó, beszéljünk majd erről <gül> off amikor nem hallják az emberek csinálunk. Természetesen Kindle olvasóval együtt kölcsön adom. Igen, magamnak is van a polcon 3-4 ilyen, hogy elvéssel, Jó van, szóval jó pufa dologra találtam, és nagyon élvezem, úgyhogy... De még visszatérünk rá hogy tényleg rossz vége lettem, majd elmesélem, ahogy kell. Hogy nyugodtan olódjunk. Így van. Így van. És megjelent Szereg... a visszhang, is a végére gyorsan együtt köszönjünk el. Sziasztok! Hello.